פרק י"א. ויהי העם כמתאננים, רע באוזני אדוני. וישמע אדוני, וייחר אפו, ותבער בם אש אדוני, ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל אדוני, ותשכה האש. ויקרא שם המקום ההוא, תבערה, כי בערה בם אש אדוני. והספסוף אשר בקרבו, התאבו תאווה, וישובו ויבכו, גם בני ישראל, ויאמרו, מי יאכילנו בשר? זכרנו את הדגה, אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים, ואת האבטיחים, ואת החציר, ואת הבצלים, ואת השומים. ועתה נפשנו יבשה, אין כל, בלתי אל המן עינינו. והמן? כי זרע גד הוא, ועינו כעין הבדולח. שתו העם ולקטו, וטחנו וברי חיים, או דחו במדוכה, ובישלו בפרור, ועשו אותו עוגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן. וברדת הטל על המחנה לילה, ירד המן עליו. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, וייחר אף אדוני מאוד, ובעיני משה רע. ויאמר משה אל אדוני, למה הריאותה לעבדיך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך, לשום את מסע כל העם הזה עלי? האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתי הוא? כי תאמר אלי, שאהו בחייכך, כאשר יישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עלי לאמר, תנה לנו בשר ונאכל לה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ואם ככה, את עושה לי? הורגני נא הרוג, אם מצאתי חן כן בעיניך, ואל אראה ברעתי. ויאמר אדוני אל משה, אספלי שבעים איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך, וירדתי, ודיברתי עמך שם, ועצלתי. מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונשאו איתך במסע עם, ולא תישא אתה לבדיך. ואל העם תאמר, התקדשו למחר, ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני אדוני לאמור, מי יאכילנו בשר, כי טוב לנו במצרים. ונתן אדוני לכם בשר, ואכלתם. לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים. ולא חמישה ימים, ולא עשרה ימים, ולא עשרים יום, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפיכם, והיה לכם לזרע. יען, כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם, ותבכו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים. ויאמר משה, שש מאות אלף רגלי, העם אשר אנוכי בקרבו, ועתה אמרת, בשר אתן להם, ואכלו חודש ימים. הצאן ובקר יישחט להם, ומצא להם, אם את כל דגי הים ייאסף להם, ומצא להם. ויאמר אדוני אל משה, היד אדוני תקצר, עתה תראה, היקרחה דברי, אם לא. ויצא משה, וידבר אל העם, את דברי אדוני, ויאסוף שבעים איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל. וירד אדוני בענן, וידבר אליו, ויצל מן הרוח אשר עליו, וייתן על שבעים איש הזקנים. ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד, בשם השני מידד, ותנח עליהם הרוח, והמה בכתובים, ולא יצאו האוהלה, ויתנבאו במחנה. וירוץ הנער, ויגד למשה, ויאמר אלדד ומידד, מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון, משרת משה מבחוריו, ויאמר אדוני משה כלאם. ויאמר לו משה, המקנה עתה לי, ומי יתן כל עם אדוני נביאים, כי יתן אדוני את רוחו עליהם. ויאסף משה אל המחנה, הוא וזקני ישראל, ורוח נשא מאת אדוני, ויגוז סלווים מן הים, וייטוש על המחנה כדרך יום כה, וכדרך יום כה, סביבות המחנה, וכאמתיים על פני הארץ. ויקום העם כל היום ההוא, וכל הלילה, וכל יום המחרת, ויאספו את הסלב. הממעיט אסף עשרה חומרים, וישטחו להם שטוח סביבות המחנה. הבשר עודנו בין שיניהם, טרם ייכרת, ואף אדוני חרב העם, ויח אדוני בעם מכה רבה מאוד. ויקרא את שם המקום ההוא, קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאבים. מקברות התאווה נשאו העם חצרות, ויהיו בחצרות.